Pe arge și jos, pe un mal frumos, Negru vodă trece cu tovarăși zece, Nouă meșteri mari, calfe și zidari, Și manolii zece, care-i trece. Merg cu toți pe cale să aleagă în vale Loc de monastire și de pomenire. Iată cum mergea când drum ajungea Pe-un biet ciobănaș din fluier doinaș, Și cum îl vedea domnul îi zicea, Mândru ciobănaș din fluier doinaș, pe arge și în sus cu turma te-ai dus, Pe arge și în jos cu turma ai fost. Nu cum v ai văzut pe unde ai trecut Un zid părăsit și neisprăvit La loc de grindiș, la verde luniș? Ba, Doamne, am văzut pe unde am trecut Un zid părăsit și neisprăvit. Cânii cum îl văd, la el se răpăd Și latra pustiu și urla morțiu. Cât îl auzea, Domnul veselea. Și curând pleca, spre zid apuca cu nouă zidari, nouă meșteri mari și manoli zece care -i și întrece. Iată zidul meu! Aici aleg eu loc de monastire și de pomenire. Deci voi, meșteri mari, calte și zidari, curând vă siliți, lucrul de-l porniți ca să-mi rădicați, aici să-mi durați monastire înaltă, cum n-a mai fost altă, că voi da averi, voi face boieri, iar de nu...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 până om hotărâ în zid de-a zidi, cea întâi soțioară, cea întâi sorioară care să-i ivi mâni în zior de zi, aducând bucate la soț ori la frate. Deci, dacă voiți ca să-i sprăviți sfânta monastire pentru pomenire, noi să ne apucăm cu tot să jurăm și să ne legăm taina să o păstrăm. Și orice soțioară, orice sorioară mâini în zior de zi, întâi să-i ivi, pe ea s-o jertfim. În zid o zidim. Iată, n zior de zi, manea se trezi, și apoi se sui pe gard de nuiele și mai sus pe schele, și în câmp se uita, drumul cerceta, când, vai, ce zărea, cine că venea, al lui, floarea câmpului. Ea s-apropia, și ea ducea prânz de mâncătură, vin de băutură. Când el o zărea, inima-i sărea, în genunchi cădea și plângând zicea, Dă, Doamne, pe lume o ploaie cu spume, să facă pâraie, să curgă și roaie, Apele să crească, mândra să-mi oprească, să oprească în vale, să o întoarcă din cale. Domnul se îndura, ruga asculta, Nori aduna ceri întuneca și curgea deodată ploaie spumegată ce face pâraie și îmflă și roaie. Dar oricât cădea, mândra n-o ci ea tot venea și s-apropia. Manea mea videa, inima-i plângea. Și iar se închina, și iar se ruga: Suflă, Doamne, un vânt, suflă-l pe pământ, brazii să-i despoie, paltinii să îndoaie, munții să răstoarne, mândra să-mi întoarne, să-mi întoarne în cale, s o ducă de vale. Domnul se îndura, rugai asculta, și sufla un vânt, un vânt prepământ, paltin când doia, brazcă despoia, munții răsturna, iar pe Ana nici conturna, ea mereu venea, pe drum șovăia și s apropia și amar de ea, iată că ajungea. Meșteri cei mari, calpe și zidari, mulți se înveselea dacă o videa, iar manea turba. Mândra își săruta în brațul luat, pe schiulă urcată, pe zid o punea și glumind zicea: Stăi mândruța mea, nu te spăria că vrem să glumim și să te zidim! Ana se încredea și vesel râdea. Iar mane ofta și se apuca zidul dezidit, visul de împlinit. Zidul se suia și o cuprindea până la gleznișoare, până la pulpișoare. Iar ea, vai de ea, nici că mai râdea, ci mereu zicea. Manoli, Manoli, meștere Manoli, ajungă deșagă, de șagă, că nu-i bună, dragă. Manoli, Manoli, meștere Manoli, zidul rău mă strânge, trupușorul frânge. Iar manea tăcea și mereu zidea. Zidul se suia și o cuprindea până la gleznișoare, până la pulpișoare, până la costișoare, dar ea vai de ea, tot mereu plângea și mereu zicea. Manoli, manoli, meștere, manoli, zidul rău mă strânge, copilașul un plânge. Manole turba și mereu lucra, zidul se suia și o cuprindea până la costișoare, până la buzișoare, până la utișori. Încât, vai de ea, nu se mai vedea Ci se auzea din zid că zicea Manoli, Manoli, meștere Manoli, Zidul rău mă strânge, Viața mi se stinge. Pe arge și în jos, pe un mal frumos, Negru vodă vine ca să se închine la cea monastire, falnică zidire, monastire înaltă cum n-a mai fost altă. Domnul o privea și se înveselea și astfel grăia. Voi meșteri zidari, zece meșteri mari, spuneți-mi cu drept, cu mâna la pept, de aveți meșterie ca să-mi faceți mie... Altă monastire pentru pomenire, mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Iar cei meșteri mari, calfe și zidari, cum sta pe grindiș, sus pe coperiș, Vesel se mândrea și apoi răspundea, Ca noi, meșteri mari, calfe și zidari, alții nici că sunt pe acest pământ, Află că noi știm oricând să zidim altă monastire pentru pomenire, Mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Domnul îi asculta și pe gânduri sta, apoi poroncea schelele să strice, scări să le rădice, iar pe cei zidari zece meșteri mari să mi-i părăsească ca să putrezească acolo pe grindiș, sus pe coperiș. Meșterii gândea și ei își făcea aripi zburătoare de șindrili ușoare, apoi le întindea și în văzduh sărea, dar pe loc cădea, și unde pica trupuș despica. Iar bietul Manoli, meșterul Manoli, când se încerca de a se arunca, iată, cauzea din zid că ieșa un glas nădușit, un glas mult iubit, care greu gemea și mereu zicea: Manoli, Manoli. Meștere manoli, zidul rău mă strânge, Copilașul-mi plânge, Viața mi se stinge. Cum auzea, Manea se pierdea, Ochii se învelea, lumea se întorcea nori se-nvârtea și de pe grindiș, de pe coperiș, mort, bietul cădea. Iar unde cădea, ce se mai făcea? O fântână lină cu apă puțină, cu apă sărată, cu lacrimi udată.